Innan vi drar igång på senkanten avsnitt fyra så måste jag berätta en sak. Och det är att eh, en av mina spaningar har försvunnit. Halva blev inte inspelad. Så det blir lite annorlunda idag. Det blir bara tre spaningar. Så återkommer vi med den här som försvann en annan gång. Ja, Men eh, håll till godo. Michaela. Henrik. Ta, ta ett kort här. Ska jag? Ja, precis. Du, du får ta ett, ett kort. Ett där, kort. Jag har ett kort, jag tror jag ska ta ett kort. Alltså, <laughs> jag, ett fotografi. Eh, nej, måste... Michaela, Michaela fick en, en bunt kort som hon ska välja. ett Och inte ta ett fotografi. Alltså, nej, jag trodde inte att jag så. skulle behöva... Eh... Jag är en ganska dålig fotograf. Äh, nu har jag men, ett... men, ja, precis bunt och här har jag ett kort. Eh, men, men, men, men, eh... Vad ska jag göra med det nu? Jag kan inte... jo. Ska du läsa på det åt mig eller? Ska du trolla <laughs> uh, Nej, så här är det. Jag, jag, uh, du har fått ett kort från ett spel som, het, som heter Värvet. Mm. Alltså spelet Värvet då. Från så. den här podcasten. Jo, jo, Alex och Sigge har ju ett poddspel. Mm. Eller ett spel. De har en podd och de har ett spel. Mm. Uh, och nu finns det även uh, ett spel för podden Värvet. Mm. Och snart kommer även eh, spelet på sänkanten, då. Som, ja. som den här podden heter ju. Just det. Jag tänker att man ska... Vad tror du om att man balanserar på en sänkant Så länge som möjligt. Och när ramlar av. Det känns ju som att man inte skulle behöva... På vi, vi kommer liksom. ju liksom. Det känns ju väldigt... Inte som att vi kommer, det inte, det vi kommer, kommer inte tjäna mycket det. pengar på det här spelet. Utan... Det blir bara en lapp. Ja. Ställ dig på sänk. Men det skulle kunna vara något snöra man fäster på sänkandet som man balanserar på. Ja, alla, alla poddspel Nej. är inte jättebra idéer. Men vi får eh. nog jobba på det lite. Ja, precis. Mm. Um, du har ju då fått en, en fråga som jag ja. tänkte jag skulle läsa upp för dig. då, ja, så vi ska, Som en liten uppmjukning. Sådär mm. Bara. Mm. Um, då ska vi se här. Och då lyder frågan så här. Mm. Arbetar du för lön eller personlig utveckling? Motivera Både och naturligt. Måste man, måste man? Nej, man kan inte behöva välja. Man måste ju kunna. Nej, nej, det är valfritt. Det är ingen som vinner det här spelet. Så att det är inget spel. Det är bra. Så... Det, är bra. Ja, men det är väl klart att jag jobbar för att jag ska få lön. Men, men jag kan säga att på andra sidan så står det ju karrierist då. då. Och då ska man ge det här till den personen om man nu spelar det här spelet. Så Aha. ska man ge det till den personen som man tycker det passar bäst på. Och då okay. får den personen den här frågan. Just det. Så det är en Troligtvis hade jag inte fått den Nej, det beror ju på vilka man spelar nej. med. Ja, nej, nej det hade du förmodligen inte fått. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Men, Så, men det var ett bra svar. Ja. ja jag saknar motiveringen här, men vi, vi skiter i den. Jag, vi tänkte att vi skulle säga något om Patreon också. Ja, just det. På tal om om vi gör det. det här för pengarna eller inte. Vi gör ju det inte det där pengarna kan man ju säga. Uh, nej. Person, vi gör det nog mer för personlig utveckling. Utveckling. Ja, just det här gör vi det. Menar, men det nej. kan ändras. Ja. Om om folk bara skänker pengar till oss, Precis. då blir det också förmodligen fler avsnitt. Ja. Men det är helt frigitt. Det kanske inte fler, men bättre. Jag tror inte vi mäktar mer än ett i månaden. Jo, alltså man, om du skulle blir säga jätt... upp med från jobbet. Ja, om vi det. får så mycket pengar. Så Absolut. att du skulle få 10 000 dollar per gång. Ja. Då skulle jag kanske säga upp med från ja. jobbet. Ja. Vi vi tiggar pengar. På patreon.com snig sangkanten i alla fall. Så där kan man gå in och donera pengar om man vill. Men om man inte vill så behöver man inte det. Och man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte gör det. Nej. Verkligen inte. Nej, verkligen inte. Men det ja pengarna går ju till. Ja. De går ju egentligen till serverkostnader och sådär. Det är inte i närheten av att gå med vinst om någon tror det. Nej, nej. Nej, men vi, vi har ju ändå fått en sponsor som förra gången. Det är fantastiskt. Och alltså, vi, vi utlovade ju förra gången att ett första sponsor får vara med under ett podcast -avsnitt. Ja, precis. Det blev inte den här gången men till nästa gång. Hoppas vi lova. Ja, det kan jag kanske lova. Men jag tänker att vi kan säga vi kan väl säga också att nästa och nästnästa till exempel som sponsorer får också komma hit och vara med. Om man det är vill det om, om man vill. Om man vill. Ja, ja. ja men säga. precis. Det kan vi säga. Och den, för det ska inte vara så att nej, jag vågar inte sponsra för jag vill inte vara med i podcasten. Nej, nej. Nej. Nej, så får det absolut inte nej. vara. Nej, man, det är, det är, nej, det måste, man får ju skänka jättemycket pengar utan att dyka upp. Självklart. Men det, den som har svårt att sponsra vår podd nu det är ju ändå... Ska vi avslöja vem det är? Din mamma. Ah, ja, det är min. Är det, är, det, är det pinsamt eller är det härligt? Mm, nej, det är inte pinsamt. Det är väl, jag vet inte, så det är väl ingen skräll heller. utan tänkte nog att hon... Skulle, hon är lite sugen på att med, tror jag. Så det, det, det, är, det är inte för... Ja, vad är det någon annars? För <gör> som man gör det. det ja precis. vara tror Jag, för jag tror inte hon kommer sluta... sponsra oss för, efter den gången. Ja, nej, för det skulle man kunna göra, faktiskt. Ja, det kan man göra. Man är fri att sluta precis när man vill. Det är ju helt fantastiskt det där. Mm. mm. Ja, det är bra. men om man inte förstår vad man ska skriva för att komma in här på den här sidan så, så kan man gå in på facebook. A T R, -A -T -R -E <laughs> Yes. Hur svårt ska det vara? Mm, annars kan man ju kolla på Facebook. Det kan man också göra. Mm. Absolut. Uh. Om man glömmer bort. Mm. Och har man glömt bort Facebook, då kan man gå in på Patreon-sidan, för där finns en länk till Facebook-sidan. Ja. Så att det går alltid att få ihop det här, om man, ja. <laughs> om man, man brukar kunna lyckas, tycker jag. Ja. Mm. Jag har till den här gången läst återigen ur populärhistoria. Eh, det, det var någon... som i första avsnittet. Ja, jag tror att det var det första avsnittet. Matriarkat handlar om då. Mm. Nu har jag läst en artikel eh, som jag inte ska fördjupa mig så mycket i, utan bara ha som avstamp. Men det handlar om... Eh, så det här är inte det, är inte det här du har läst? Jo, det är det här jag har läst. Ja. Men för att ta mig vidare i spaningen. Eh, yes. Jo, jag har läst... Och, och då handlar den om... Eh, oväkta barn. Alltså, det var ju alltså ganska ganska långt in på 1900-talet olagligt att skaffa barn utanför äktenskapet. I Sverige? Ja. Ja Ja. Var det? Ja. Aha. Uh -huh. Det var det. Oj. Ja, det var ju mycket... Då förstår man ju att det blev mycket hysch, hysch mm. med såna barn. Mm. mm. Och det var ju även mycket barnhem eh, barn om man lämnar bort barnen det var ju så här fosterhem där man lämnar sina barn och då fick de lite pengar då för att ta hand om det här barnet och de missköttes det var stor misär kring de här oväkta barnen verkligen. Var? Det var många som dog till och med för att de inte blev omskötta ordentligt och så. Vad Han, var straffet om man lyckades med det här? barn? Jag om man, om man fick ett åkta barn. Jag, jag, mm. jag minns inte riktigt om det var... Det var väl lite... Var man tvungen att lämna ifrån sig barn Ja, man, ja det vet jag inte. Men däremot så... Jag tror man kunde hamna i fängelse. Kanske då, inte... då var man nog tvungen att lämna ifrån sig barnet i så fall. Ja, det var man väl. Eller man <hör> gjorde ju det, helt enkelt. Om mm -hmm. um, ja, man kunde... Hamna. Inte så kanske... Det vart ju, det liksom luckrades ju upp lite grann sen... Uh, för sen på kanske 20-talet, då, då fanns det någonting som kallades för typ Stockholmförhållande eller Stockholmrelation. Stockholm. Syndromet Nej, men att man, nej, utan man, <laughs> Stockholm. Det var, ja. Nej, nej, det, nej, det var ju Stockholm, jag kommer ihåg om det var Stockholm Stockholmförhållande. Och det var ju alltså att man levde tillsammans. Precis som att man var gifta att man inte var det. Mm. Och det var ju liksom lite allmänt accepterat sådär ändå. Ja, det är det ungefär som att man var Stockholms vegetarian? Det vet jag inte. Hur är man då? Jag, jag tror att man äter fisk och kyckling och sådär. Aha. Det verkar vara lite sådär. Ja, men, men det var väl mest där som det var okej. Okay. Det var inte okej okay riktigt någon annanstans. Okay. Eh. Och det var okej okay också? Nå, eller det var väl inte det egentligen kanske. Men det, man levde mer och mer så och det sågs väl mellan fingrarna på det. Mm. Så. Men och det, det som slog mig när jag läste den här artikeln Det var ju att samtidigt då Så var det okej att slå barn Alltså barnaga var ju något, något det, det var ju helt Det var helt lagligt Man fick ju slå barn Det var lagligt ända in i våra dagar ja, jag, jag tror att kanske det var lagligt Men när du var Nej, lite... nej 50-talet <skratt> Tror jag att det blev Barnaga i år är det 35 år sedan barna förbjöds i Sverige. Skriven mm. någon den 27 november 2014. Och då kan vi räkna bakåt ja, till 04, 94, 84, no, 79. Ja, det, är mm. ja. Ja, det var otroligt. Det var ju väldigt oalmän bild av mig. Tänk att när, när du, när du så att säga blev till. Mm. Då var det fortfarande okej, okay, men sen mm. så kom du och så blev det plötsligt inte okej okay att slå det. Det var bra tycker jag. Det var ju bra. Hoppas att de tyckte det, dina fru, Så att de inte hade med det. Och sen så blev det... Just ser... att det vart som en snopet Ja, precis. <laughs> ja. Nej. Eh, jo, men det är ju det här som jag tycker det är... Det är ju det fascinerande. Att det var olagligt med oväkta barn. Men det var lagligt att slå barn. Och det var ju, visserligen var det ju människor som ifrågasatte både det ena och det andra. Men, mm. men allmänt accepterat och allmänt. Mm. Ja. Och det jag... Tycker jag tycker det är lite spännande att tänka på. Det är Om vi tänker hundra år framåt i tiden. Mm. Vad som är lagligt idag. Som inte kanske är lagligt då. Eller vad som är olagligt nu. Som skulle ska ha, kan ha legaliserats då. För, undra, har du någon idé? Ja. För att... Eh, jag bodde i Växjö en gång i tiden. Mm. Och då skulle jag skriva en krönika i en gratistidning där. Mm. Och det handlade den om... Eh, så här nordisk familjebok som hade en del skumma uppslagsord och mm. den kom ju i början av 19-talet och så här. Mm. Ja, men de hade till exempel uppslagsordet neger och så en ganska lång beskrivning av hur de var så där. De var ganska Precis. sorglösa och dansanta typer. Jaha. Och så där. Ganska starkt. Det väl sämre beskrivningar än det. Ja det fanns absolut. Jo mm. men alltså det fanns ju att de, de var som barn ungefär. Till sinnet. Kan utföra enklare arbete vet jag att det står i någon uppslagsbok. Ja, ja det kanske också ah. var den där nordisk familjebok. Ja, Men hela min krönika gick i alla fall ut på att det där är det slut med nu. Mm. Sånt där håller inte vi på med. Utan nu har vi kommit till sans och uh, uh, kommer det kommer aldrig att omvärdera sådana saker från våran mm. tid längre. Nej, jag fick i alla fall skriva om den här grönnyggen och jag tycker det var ganska bra efter att jag fick göra ja. det. För att så lär det ju inte vara. Nej. Nej. Men så tyckte jag tydligen. Ja. Mm. Men har du någon idé på vad som skulle kunna... Ja, det har jag. Mm. Könsbyte kanske det är väl inte olagligt nej men inte olagligt men alltså, jag menar väl, nej men nu jag ska har... jag vilja vara så konkret som alltså, för det är det här som jag tycker är intressant Aha. att bara ja. för att någonting är, är, är, är kvinnlig värnplikt kanske ja är det olagligt <laughs> nej Nej just. Så det. här att bara för att någonting är, är olagligt Betyder det att det är fel? Eller bara för att någonting är lagligt- betyder det att det är rätt? Mm. Jag tror ju, jag tror ju knark faktiskt. Ja. ja. Och det skulle kunna vara tvärtom. Mm. Men du vet att... Det tror inte jag därför att... Och det är mycket möjligt att jag är fel. Men det, det är ju en slags... Om man går ut och frågar eh, vi ska säga, mannen på gatan, du mm. vet, eh, så kommer den personen att säga att alkohol är ju en ganska harmlös drog. sådär. Kommer ju inte ens att kalla det för en drog, förmodligen. Mm, mm, för att det är ju inget konstigt med det. En normal, en dryck som man kan ha kul på mm. helt enkelt. Mm. Men ingen drog egentligen. Som droger. Och sen kommer de att säga att allt annat är mm. mycket farligare. Mm. Ehm, och det tror jag nog att man kommer att om vad det tänka lite om. Ja. ja, det tror jag. Ja, Jag, jag tänker det jag också... också framför allt för att man har en invandring och sådär. Och det är ju inte likadant i alla kulturer. Just det. Jag tänker också det faktiskt. Som du, mm. Fast att jag sa tvärtom. Men samtidigt så har det nu kommit då en... Ett, eller, förslag eller en önskan eller man ska säga, i, från, i, i Norge av eh, läkarförbundet norska läkarförbundet att de, skulle, de ville vill förbjuda försäljning av nikotin till alla som är födda efter millennieskiftet mm. vilket då skulle innebära att fick de igenom det då skulle det ju alltså vara nikotinfritt i Norge om hundra år. Det stod det här i illustrerad vetenskap? Mm. Uh, nej det här har jag läst också. Det var, på, det var nu det, cirklar, det var någon artikel på nätet. Mm, jo, jag läst också det där. Mm. Mm, det var väl en... Så det, skulle, det är ju en... en... Rimligt förslag. Ja. ja Fast man skulle kunna knarka då istället. Jo, men... Jag undrar om inte vi har haft det här uppe. Nej, det har vi inte. Jo, att jo. det är svårare och... Ja, att det skulle vara bland det svåraste att sluta med. Ja. Fast... Det är det också. Eller det är det ju. Ja. Men det är i och för sig skitsamma. Det är ju inte det den svåraste. Nej, det är, och det är, det, det är inte därför för Nej. att det är svårt att sluta. Det är ju för att det är hälsovådligt. Mm. Mm. Och cancerframkallande och sånt. Mm. Men jag tänker i och för sig kanske eh, inte man skulle... Inte, det skulle bli en jätteförändring i lagstiftningen. Men jag tror ändå man kommer få en annan inställning kanske till alkohol och kontra andra droger. Mm. Men, det skulle ju i sånt fall även kunna... Inte att alla skulle bli lagliga helt plötsligt. Nej, alltså. men det skulle ju också kunna gå åt andra hållet. Att, att det blev mer uppstyrt med alkohol. Ja, det För, är bara det att det låter ju helt osannolikt. Med nuvarande aha. människor ja, ja. i Sverige. Men, men det var ju mycket som var osannolikt i början på 1900-talet. Det är det här som jag tycker mm. är så spännande. Att det, att det var så... Ja, men bara att, att kvinnlig rösträtt. Att vilka... vilka Ja, men det var helt otänkbart. Mm. Men jag, jag tror ändå inte på, på det där du säger. Vilket. <laughs> men alltså att det skulle bli mer att man skulle gå mot att förbjuda alla droger, mm. även de som är lagliga idag, mm. i, istället för att man skulle i så fall lätta på förbud mot droger som idag är förbjudna. Ja, det eh, är för att jag tror att det, folk skulle ju ändå ta droger. Mm. Och om man är lite klarsynt jag tänker att man blir mer klarsynt mm. med åren. Mm. Alltså göra, med jag. åren inte samma personer Det kommer ju nya hela tiden. Ja. <laughs> jo, men det kan man ju tro. Jag vet inte. Ja, och då tänker jag att man skulle komma till den slutsatsen att, äh, att det inte hjälper riktigt mm. med förbud. Mm. Äh, för, för det är väl Nej, ska... det är ju fortfarande människor som slår barn. Uh, ja. Det är ju det. Mm. Fast det kanske är inte är lika många. Därför att. Nej. Så är det väldigt. Därför men... att det finns en, en spärr. Därför att det faktiskt in, Man inte får. Mm. Men, men, jag tror inte riktigt det jag går jag... för det i och för sig. Så alltså jag. Det är, inte, det, det är ju inte. Det skulle ju vara om man har någon, någon så här. Vad heter det? Um, oh. Patologiskt menar jag. <laughs> det är. Det skulle vara om man har en patologisk eh, böjelse för att slå sina barn, kanske. Eh, annars tror jag inte. För jag tänker att droger tar ju många utan att det för den skull. Jag tänker att de skiter väl om det är olagligt eller inte. Jag tror inte att... Eller, I alla fall så är det ju ganska många som blir beroende av dem. Och de mm. har väl inte lika lätt att ta hänsyn till om det är olagligt eller inte. Nej. Ja, men jag tycker det är lite jämförbart. Men det, det spelar inte så stor roll. Utan ja, men, man, det det, det skulle, men det skulle man ja, bli lite Men det skulle. Eller att man inte kan låta bli och slå barn. Ja, Jo, ju för sig. Mm. Ja. Mm. Det, men, eller fruban, eller ja. Ja. Men hur som helst. Så, så jag, jag, men ändå så Det är intressant för att det skulle, det skulle. Jag tänker ju som du. Men jag tänker att det skulle också kunna gå till andra hållet. Det vet vi ju liksom inte. Nej. Fast det är inte, om man, det är inte så det går om man kollar på uh, resten av världen och sådär. Mm. Nej. Då är det väl så att uh, barnag har ju blivit förbjudet i fler länder än i Sverige. Mm. Sverige var ju första land, tror jag. Just det, men medan knark... Ja, är, har ju blivit viss, mindre i viss knark, i alla fall, förbjudet. Har blivit mer legaliserat. Ja, så mm. Absolut, då har du rätt i. En annan grej jag har tänkt på är ju är, är ju till exempel, då har jag varit i en diskussion om kring um, Ja men den, lite sån här globala skulder eller, man ska säga. eller att vi ju i väst lever på ett sätt som, som skadar andra mm. länder. Ja. Och, och, då jäm, ja, men jag, och jag i det här sammanhanget jämförde ju med mm, att, att vi pratar om att, att, att stjäla helt enkelt. Och att, att det är inte bara är att man bryter sig in i en affär och knycker grejer eller, eller, så, eller ett hus. Utan det, det är också när vi Ladda hem musik på nätet? Nej, utan ne nej det, det känner jag väl inte ha någon rättvisa fråga. Utan mer att vi, när vi köper ja, men när vi köper varor som är, ett, är producerade på sätt som, som skadar andra människor, som, som det är slavarbete eller barns, barnslaveri eller ja, sådana mm. saker. Och mm. den här personen som jag diskuterade med, jag kunde inte alls förstå det. För, för hon sa att, ja men, det är ju... Det är, ju det, är ju, det är ju kriminellt att bryta in. Det är ju inte kriminellt. Och det, det är liksom. Och mm. det är jag menar. att Bara för att någonting inte är, bara för att någonting inte är kriminaliserat- betyder det inte det att det är rätt eller att det inte är fel? Men är inte det lite jo, men... inrökt mm. tankegången då? Alltså, det är ju ungefär samma sak som de som, som tycker- att alkohol är så himla chill för mm. att det är lagligt- mm. Och mm. att andra, alla andra drogar är mycket Precis. hemskare- för att de blir ja, ju in, kriminellt. Ja, man kan man kan stötta sig på det. Och det är, men det är en grej som jag tänker att- det skulle kunna vara en, en, om hundra år faktiskt. att ja, men Till exempel att ja, men det är förbjudet att importera produkter och varor- som är tillverkade eller producerade på ett oetiskt sätt. Det borde vara det, tycker jag. Det kanske inte borde finnas några oetiska- Nej, men det, nej, det är klart. Är det. Men jag tänker Sverige kanske inte kan... Eh, kanske inte kan påverka det på något annat sätt än att förbjuda. Än att inte ta in det, liksom. Eller EU skulle kanske inte... ja ah. Jag tänker att någonstans runt år 2023... Mm. Så kommer det att förbjuda allt som inte är rättvis märkt och förbjuda Sverige. Inte 23? Det kommer bli lite torftigt, tror jag. Nej, men om hundra år så har vi ju... Ja, just det. Eh, jag... Jag tror det blir svårt att kontrollera i alla fall framför allt. Nej. Men jag, jag vet att det finns ju de som till exempel tycker att man inte ska handla saker som är tillverkade i Kina. Men det blir ju väldigt dumt för om man skulle vilja göra något vettigt i Kina så går ju inte det då. För då blir man ju automatiskt ihopklumpad mm. med en sån här bojkottgrupp av de... idioter. Nej, precis. <coughs> som... Men nu, nu, får, nu får ju du ändå en, någon sorts... Jag tänker att när man till exempel då... Ehm när man diskuterade det här för hundra år sedan barnaga eller eller knark jag, nej, jag tror inte man pratade så mycket om knark för hundra år sedan Bar, nej, barnaga eller eller oväkta barn Då fanns väl också alltid så här problematiken ja, hur ska man kunna kontrollera det eller ja men då mm, barnaga är ju kontrollerat, faktiskt ja. Kanske. jag är lite skeptisk själv till, till just sådana här lagar som, som inte syftet syftar till annat än någon så här eh, moralisk effekt. Mm. Eller fast det låter ju bra om det skulle att vara slå barn. Ja, det känns bra om, om det, det, det ja, ja det känns ju bra ja, men att man inte får slå barn. Och, kan... Och det känns ju också bra då om det har hjälpt även men fast det ingen tror jag, blir fäll jag, jo, Men för det, det tror jag verkligen inte har gjort Och nu kan ju folk nu, men nu, folk blir ju fällda för det. För barnaga. Ja, att de slår sina barn med ja, det kan inte vara så vanligt att man gör det. Bli fälld för det? Ja. Alltså betydligt vanligare antagligen- än när det inte fanns någon lag, lag mot det. Jo, ja, då blev det väl ingen fälld mot det. Ja, men det är ju skillnad. Ja, men, det, alltså, ja, men... men hur skulle någon bli fälld om det var lagligt? Nej, men jag menar det. Alltså... Jo, jo, men, nej, men jag, jag, jag fattar väl det. Alltså, jo, och, och, men... jo, men, ja, men jag, tror du kan, jag tror att du kan... Jag tror att det är ganska... Ganska belagt att barn blir slagna, mindre slagna. Det är klart att det händer fortfarande massor. Det vet vi ju. Men jag tror också att det finns en annan spärr mot det där för att för att man vet att det är, man får det inte. inte. Mm. Men tänk dig, om det, om det ja, om, om ingen tror... skulle bli fälld då, för vi säger att det inte är så många. Jag vet ju inte det. Nej. Jag kan googla på det, men jag vet inte det. Då skulle man ju lika gärna kunna ha att det är förbjudet men inte ha något straff för, det, för så har man ju så har man ju förgå mot rött. Jo men, folk, jo men det är klart att man blir, det är klart att folk blir fällda för det och nu, nu har man ju ögon på på varann också. Alltså mm. bo, det finns ju ja, men anmälningsplikt och, och sådär. Sen tänker jag så här. Funkar att, det att, verkligen? Att, sen tänker jag så här att att när man fick slå barn för hundra år sedan. Så man ju också för att det var något... 35 år sedan? Ja, för 35 år sedan. Men, men då tänker jag ändå att, att, diskussion, att, man, att en diskussion har pågått eller en debatt har pågått. Eller en, att en lag kommer ju inte bara igen. Ett, eh, vad ska man säga. Den kommer ju inte bara. utan Det är ju några års. Den drabbar befolkningen som en blick som klarar ja, in det. Ja, gör inte det. Nej. Men, Nej. Om vi, men om vi går tillbaka 100 år tiden eller, eller bara 50 år tiden så tänkte man ju ändå att, att det här var något bra för barnet. Att det var en uppfostring och att det var något som lärde dem och, ja, men och sådär. Mm. Um, men att man nu vet att det är skadligt. Och det är också en skillnad. Mm, men då kanske det här skulle ha gått ner ändå. Utan att det var laget. Ja, fast om man vill skydda barna mot, mot misshandel så måste det finnas en lag mot det. Så att, så att man kan... Ja, inte så mycket emot just den här lagen, om du där det du tror. Det känns lite så. Ja, nej, men det är ingen fara med den. Jag tycker det är lite, däremot är lite knepigt med lagar som inte är menade eh, kanske för efterlevnad så mycket som bara för att ha normerande effekt. Mm -hmm. Så tänker du. Det är mer en principsak faktiskt, mm. än mm. just den här lagen. Mm. Och den här lagen är ju rätt... Alltså, jo men den är väl... Eh... Hyfsad ändå. Mm. Eh, jag, jag, för den För den går ju också ut på att det finns ett offer och sådär. Precis. Jag tycker att det borde finnas ett system som hjälper människor, alltså hjälper oss att, att kunna att inte behöva fundera så mycket på är det här bra som vi köper eller är det dåligt. Det ska inte ligga så mycket på individen som. Det känns väldigt, eh, det finns ju väldigt eh, bakvänt. Det borde ju vara bättre att man har någon sån här sluskmärkning- för vad ja, som är precis, dåligt producerade. Så att det, är ju drömmen. Är bra. det är ju drömmen egentligen att det här är <går> skitprodukt. Ja, precis. Det är kanske en egen mm. avdelning för det. Ja. Så man aldrig behöver gå in i den. Om man absolut gärna vill ha de här. <går> ja, just det. Och det kommer, det, kommer att vara lite, det, kommer, det kommer att vara lite skumt att gå in i den avdelningen. Verkligen. Man, får, man går lite liksom bakom något skinka <går> <laughs> ja, man är. tar på sig liksom burken när man går in där för, att, att, man inte, för att folk inte ska förstå vem man, eller se vem man är mm. för att det är lite skämsigt Jag tror det är lättare på nätet också mm. Det är ju såklart ja. ja Men hur gör du själv då? Jag gör själv när jag ja. handlar Ja Ja, ibland gör jag fel, ibland gör jag rätt om man nu ska säga det så. Ja, men det, är det jag menar att, att man måste ju... Det, vi är väldigt begränsade som individer och då, ja, men då kan det behövas någon... Då behövs det ju någon, någon annan på något annat sätt. En, eh, något sorts. en stark ledare som ja. sätter ner foten. Nu tänkte jag att vi skulle drömma oss lite tillbaka i tiden- mm -hmm. är du igen någon av de här låtarna, Michaela? Ja, båda. båda. Det var tre, Två. va? Ja, det var tre. Den första vet jag inte vilken det var. Det var, var, det var Children, Robert Miles. Okay. Den var ganska stor. Ja. Eh... De andra Var det Ace of Base i mitten, eller? Nej, mm. var det. Ja. Ja. Och sen den här Paradise. Gangsters Paradise. Ja. ja, då förstår du ju att året är 1996. Ja, så klart. Kommer du ihåg hur tjocka bildskärmarna var 1996? Mm. mm. Men coolast av allt var ju ändå internet 1996. Minns du första gången du använde internet? Inte... Ja, men jag du, har kanske, ju inte du kanske an... skaffade en e-postadress på Hotmail till exempel. Ja, men det gjorde jag, fast jag kunde inte använda det. För jag hade ju så här special... Eh, special datorer, det har fortfarande såklart. Men eftersom mm. jag är dem med specialprogram. Och eh, ja. jag fick väl inte direkt en sån dator med... Så att jag kunde använda internet då. Jag vi inte ens om det gick att använda internet då. Med en sån eller vad Nej, precis. Jag tror inte det. Uh, men jag fick ju sitta bredvid liksom, mm. andra när de chattade och skrev mejl och det. sånt där. Det var liga. så att Alta Vista hade de på med. Aftonbladet kört, kanske? Ja. Ja. Uh, ja, men mitt liv på internet började i alla fall 1996. Mm. Uh, så man ska kunna säga att mitt liv började 1996 med. Jag, jag chattade ju och surfade säkert också på mm. eh, och Häromdagen så upplevde jag hur internet såg ut 1996. Mm. Med hjälp av en tjänst på internet som heter Wayback Machine. På mm. Internet Archive. Just där man kan det. söka på, man kan skriva en domän eller en webbadress och sen kan man se eh, hur den har sett ut genom åren. Ja, jag surfade i runt lite på gamla sidor från 1996. Jag hittade ju en del äh, pärlor. Mm. Passagen, torget. Det var ju Tiffst. sköna äh, portaler då. Mm. Ganska äh, viktigt. Aftonbladets chatt. Äh, stod för övrigt det perfekta chattet. Äh, det har ju ändrats lite där på genus. Ja. Mm. Mm, jag vet inte när det blev av. Men det måste ju ha varit, jag vet inte. Alltså jag tänker att de, det är lite konstigt med chattet faktiskt. Alltså jag tänker att de kanske tänkte... Samtalet. Ja, eller snack och snacket ja, och så. Precis. Men däremot, chatt heter ju, det heter ju en tratt och en katt och så. Och en chatt. Ja. Eh, hotmail, kollade det upp allt att vista. Alla sidor är väldigt ihoptryckta för att det var ju en annan skärmupplösning på den tiden. Mm. De flesta hade mycket lägre än idag. Och då Eh, så då såg ju sidorna ut, breda ut mm. då. Men nu ser de väldigt ihop, ihopklippade ut. Mm. Eh, jag kollade landstingets hemsida också. De berättar om sin it-strategi till exempel. Att de ska införa datorjournaler. Eh, stod så här. Den tekniska utvecklingen med nu att datorjournal kan införas. Wow. Eh, ja visst. Stora möjligheter till rationalisering, uppföljning och ökad kvalitet. Eh, så det gjorde de under. Otroligt. Och just. Mm. Själv satt jag ju och skrev dagbok och sparade på diskett. Oj. 96. Ja, det gjorde nog inte jag faktiskt, men jag hade ju kunnat göra det. Så hade vi något sorts system också med mod med modem så att lärarna kunde säga skicka över pro till min dator. Det var ju funkar Aha. ibland, ibland funkar det inte. Bara till dig. Ja. Aha. För att jag behövde ha prov på dator. Just ja, med, ja, ja. Mm. Smart. Ja, lite smart. Mm. Eh, ja. Sen hittade jag också till min egen gamla hemsida. När jag mm. surfade runt lite. Det var ju coolt att surfa på internet. Men det var ju ännu coolare att skapa en egen hemsida. Såklart. Ja. Och den jag hittade var ju sparad från juni 97 då tidigaste. Mm. Och jag rådnar ju lite när jag läser på den. Men jag vet att den var cool då. Mm. Och den består av... När man kollar på den så är det liksom uppdelad i tre ramar. Mm. Den översta står det Welcome to Henrik Mörlbergs homepage. Och sen finns det en rubrikram med olika undersidor. Och sen finns det en huvudram som innehållet syns på. Och där, där är liksom start, startinnehållet. start mm -hmm. innehållet en stor animerad bild det står Sverige ut ur EU. <laughs> Och... Ja, sen är det helt olika bakgrundsbilder på alla de här tre sidorna också. Den här rubriken den är bakom med gråguldassigt tegel. Mm. Länksidan är något så här rymd kosmos space it kosmos. Mm. cyber space -it kosmos. Stjärnor mm. och svart. Och sen är innehållet på en brunsvart eh, ja, psykedelisk sörja. Mm. Ja, väldigt svår att se Smarkfult, någon text på. Ja... Det kan man säga. Och sen akkompanierades alltihop av en bakgrundsmelodi som gick i bakgrunden hela tiden. Det är ju bland det största som finns. Med, med ja, ja, det var ju det. Ja. Sen, så, så, sen så tyckte väl folk det och så försvann det. Ja. Men idag så det är det ju, finns ibland fortfarande. Det jobbar ju när det är, är videoklipps och startar sig själv tycker jag. Mm. För det finns ju mm. även nu. Mm. Ja, alltså hela det här estetiken var ju för jävlig Men det är liksom inte bara mitt fel att det var så. Det var alltså... Det var så det skulle vara. Ja, det, det är ju ett litet tidsdokument mm. där. Det här med enerverande bakgrundsmusik, eh, som malplacerade med GIF bilder färgkombinationer som var helt från helvetet. Mm. Eh, alltså, jag kommer ju ihåg det här. Eh, och jag har även gjort lite research själv nu då på andra sidor. Och så. Mm. Det var inte bara jag som skämde ut mig liksom, på det här sättet. Så. Eh, du tyckte väl inte att du skämde ut dig, Nej, det var inte så proffsigt helt enkelt då. Men det mm. var väl det då. För vad då. Mm. Mm. Nej men till exempel för att återknyta den här landstingshemsidan jag kollade mm. på då. Då hade de en telefonbok. där Man mm. kunde söka på namn och få upp telefonnummer till folk som jobbar på landstinget. Mm. Och jag vet inte om du har tänkt på det. Men om man fyller i saker i ett formulär ibland eh, på nätet. Så, eh, och trycker liksom skicka eller någonting. Så mm. får man upp så ändras eh, webbadressen till en ganska kanske lång... Mm, sträng där, som innehåller en sökord mm. och en parameter. Mm. Och den här parametern då, just i det här fallet det var ju då tjomme. <laughs> så det stod så här, tjomme lika med, ja, och sen den personen han sökt Så och. måste man säga att du är från Värmland också. Yeah. Men det här var ju faktiskt landstinget i jag har, det? Ja, Vilket är ganska roligt. Det var roligt är Tjomme <laughs> känns ju väldigt värmländsk. Att säga. Ja, jag, jag, vet inte, jag vet inte. Jag hör inte det så ofta. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag hörde det senast. Nej. Nej. Men det känns lite man som att det här med. var ju kanske någon, det var egentligen bara någon eldsjäl som, som satte upp den här. Ja. Eh, utan att någon, någon brydde chumme. sig. Ja, det var någon tjomme på <laughs> <laughs> som hörde det. Är. Eh, ja, eh, om man kollar på den här, min hemsida då mm. och den här avsnittet om, som handlar om mig, mm. då börjar ju den med eh, rubriken Dear Internaut inte kanske det vanligaste uttrycket numera. Nej. Och nej, det liksom... men du uttrycker ju lite hur exotiskt det var också med internet på något vis. Ja. Eller hur? Jo, jo. Nu behöver man inte kalla sig nej, för någonting. Nej, no, exakt. Det var ju mycket så här cyberiga hälsningar <laughs> eh, och grejer. Nej, precis. Det, det, det, det kan ju verkligen konstigt 2016 sån. Eh, men det kan ju även den här musiken göra. Men 96 var det ju inget konstigt allt med Det Inte alls? Nej, jävligt bra låt för övrigt måste jag säga. Jag svänger ju. Ja, jag älskade ju den. Ja. Ehm, jo, sen min hemsida mm. följer du då med en kortbeskrivning av mig själv. Jag tror det som rubriken var, kort beskrivning av mig själv. Mm. Ehm, där står hur gammal är, ehm, att jag är 15 eller 16, ehm, vart jag bor, vilken skola jag går i. Och sen följer det information om skolans internetanslutning. Eh, och det är ju säger väl någonting kanske. Att det var en typ torrboll. <laughs> ja. Ja, precis. Eh, och det blir ju inte bättre. <laughs> sen Nästa rubrik handlar om ett företag som på den lilla orten jag kommer ifrån. Nu skriver mm. jag ett stycke om det, ganska långt stycke. Det, det största företaget är en väldigt liten håla, men ändå. Alltså, uh -huh. Det är ju väldigt konstigt, vad håller jag på med? <laughs> men undrar vad som rörde sig i ditt lilla huvud. Ja, det är lite som att du nu skulle se upp en sida och skriva mycket om... Eh, Pappersbruket i Skäblacka. Ja, precis. Ja, eh, vad som jag, jag inte alls intresserad av. Nej, och jag vet inte, det här var ju ett stålverk liksom. Det är inte jag heller intresserad av. Eh, vad håller jag på med var nästa rubrik då? Mm. Där står det så här. Dator tar upp en stor del av min fritid. Alldeles för mycket. När jag inte läser läxor och håller på med datorn så sover jag. Och det är så kul att hålla på med datorn. Det sa man ju verkligen. <laughs> ja. ja, och det gör man inte så mycket nu. Nej. Man håller ju ändå på med datorn hela tiden. Ja, det är lite som att skriva att man håller på andas. ja, alltså håller på med datorn. Ja. Men vad var det för dator, undrar du kanske? Ja. ja det är kul att du undrar det. För att, eh, det, har en, det finns, den har också en egen undersida tilläggnad mm. till sig själv. Nämligen min dator heter den. Eh, Pentium, 166+. 32 megabyte internminne. 72 pinnars, EDO, 60 nanosekunder. Eh, följt av modekort. Eh, Shuttlehot, 553. Ja, eh, Grafikkort, matriksmystik form mig lite skällom ljudkort sambläst 32 ID PNP etc etc etc. Mm. Eh, ja, eh, det säger väl kanske något om, om mig ändå. Alltså, men inte kanske så mycket som, som du tror mm. och kanske ni som lyssnar tror för att det ja, alltså det var ju inte det var ändå ganska vanligt. Alltså, det var i alla fall mer sidor om teknik på internet då ännu. nu. Mm. Mm. Jag också lite att... Ja, men Vad fyller man en... Ja. sån här hemsida, var... hemsida med? Ja, precis. Det var ju inte som att... Man, jag behövde en hemsida. Nej. Nej. Eh, och sen var jag ju liksom... 15 år också. Mm. Så jag hade ju... inte så bra koll på vad som är viktigt... i livet. <laughs> Nej... Eh, Sen hade jag ju då en gästbok också. Mm. Det måste man ju ha. Det var man ju nästan tvungen att ha. Mm. Eh, och den innehåller lite olika saker. Eller den innehåller meddelanden då. Eh, jag har grupperat dem i olika grupper. Eh, det finns näthyllningar. Eh, näthat. Och så fanns det märkliga chattinitiativ. Mm. Eh, och eh, i nät, bland näthyllningar mm. fanns det till exempel den här från Lars. I september 96. Det var en mycket hyfsad hemsida du har fått ihop mycket bättre än Håkans. Nästa från... Och vem är Håkan? Jag vet inte, för jag vet inte vem den här Lars är heller. Och mycket hyfsad. Ja, ja det... kanske visste jag då, kanske visste jag inte det. Nej. Nästa är ju den är ganska fin. Mm. Kenny Johansson. Um... Ja, jag tycker det var spännande att ja, det är stående ovationer verkligen. Ja, men det kommer mer. Skyst hemsida kunde inte gjort det bättre själv. Allavall så får man ju mindre världskomplex för sin egen sida när man ser den här med what the hell. Oj. Peter i Norrköping. Oj. Ja, men alltså det här med den är ganska fin. Jag tycker det var ganska fint i sig att, äh, att äh, det var ingen man behövde inte ens skriva att det var äh, att det var en liksom, betyg på sidan utan det var underförstått liksom att den är ganska fin. Sidan, just det. det är sidan som ja, skriver. Precis. Om. Just det. Liksom här får du möjlighet att skriva vad du tycker om sidan. <laughs> mm. Ja, eh, på lite konstigare medel då eh, märkliga chattinitiativ är till exempel den här. Tjena alla roliga människor. Hur är läget? Prima här. Ha det. Tre utropstecken. Kramar nett. Eh. Det finns lite olika, eh, vad ska man säga, tankar om hur man använder vad man använder gästbok till? Ja. För det här måste ju tanken nästan vara varit att någon annan skulle... Svara, liksom. Ja, höra av sig till henne. Ja, eller, ja precis. Eller, eller skriva, så att skriva under där, där kanske. Alltså. Ja. Mm, just som det, det, som att det skulle bli en chatt om min gäst <laughs> Men hon kommer ju förmodligen aldrig tillbaka sen så skulle jag skulle på. det vet ju inte jag. Jag säger inte varje dag. Eller? Hoppades och hoppades att det skulle komma ett svar. Det var liksom ingen som svarade henne. Faktiskt. Nej. Sorgligt nog. Nej. Eh, en annan var ju den här. Hej på dig. Jag tror vi är kusiner. Men jag är ju riktigt säker. Är det Kalle din pappa heter? Hälsningar Marie. Eh, vi, min pappa heter inte Kalle. Så vi var ju... Och vi var garanterat inte kusiner. Nej. Eh, så... Mm. Det är spännande. <laughs> Hur hittar hon dit kan man ju verkligen undra. Ja, men hon har ju ändå sökt kanske på sitt efternamn. För vi hade samma ja, efternamn. Jag fick ju faktiskt kontakt med en släkting på riktigt sen. Tack vare mm. min hemsida. Oj. Eh, ja, en, en USA-boende Ja, men har ju träffat Som du har jag träffat, ja, ja precis eh, Och det var ju tack vare den här Din hemsidan, hemsidan du ser. Kanske inte just den här hemsidan Men ja, någon hemsida jag hade i alla fall mm. Det var någon ungefär den här Aha, mm. Han skrev inget e esboken, men han skickade ett mejl sen Och sen mm. har vi ju träffats massa gånger mm. Så, mm. Så, så det funkade ju ja. eh, Han hade ju dock släktforskat då Så han hade ju lite bättre koll mm. eh, Sen kommer hatet då Inte lika kul kanske mm. att höra här kommer det. Ja Henrik, vad ska jag tycka om din sida? Nej, jag ska nog inte tycka så mycket alls om den. Lägg in lite mer JavaScript och Applets. Och titta på min sida, för den kommer snart bli lite snyggare. Mikael Järnstedt. Väldigt grovt. Jag vet, men här kommer något väldigt grovt. Håll för mm. nu, känsliga lyssnare. Fuck you. 20 utropstecken. Risberg. Ja. <laughs> eh, visa mig något revolutionerande bra eller stiligt med den här sidan när jag ska börja tro på ditt tomma prat. Eller fatta inte varför jag alla tycker att din sida är snygg. Den har väl inget speciellt? Ja. Eh, <laughs> var roligt i tomma prat. Det låter som att det är någon du som har gått skrytit om din sida. Så, Åh, en sån snygg hemsida. Men ja. Men jag tror att det stod så här. Jag tror faktiskt att det stod så här. Det har inte jag nämnt kanske. Men Jag tror det stod Welcome to my incredibly handsome homepage. Så här. <laughs> Nej, det har du inte nämnt. Du missade den lilla detaljen. Nej, det skäms jag för mycket för. Men ändå. Ja. Ja. Eh, varför är du så sällan ut och surfar? <laughs> Och då får man nog ändå gissa att jag var ganska ofta ute och surfade. Ja, hur ska man kunna så veta hur mycket du var ute och surfade? Du kanske var hur, att du inte hängde på Aftonbladet-chatten så mycket då? Ja, kanske. Jag, jag vet inte riktigt hur den personen visste det. Eh, för det första. Mm. Sen tror jag ju att jag var ute och surfade mer än genomsnittssvenskan mm, just den här tiden då, det vill säga 2 maj 1997. Mm. Eh, och avslutas då med om du vet någon cool sida eller om någon annan vet någon så kan ni maila mig det var ju taskig. Vadå taski? Ja, det var den väl. Det är ju att säga att den ställde för den här fula sidan. Jaha, så... jag tänker nog mer så här. Jag vill surfa någonstans. Jag är ju ute och surfa hela tiden. Nu har jag sett allt. Ja, men... Nu vill jag ha en cool sida. Ja, och det här var ju verkligen ingen cool sida. Nej, jag tycker mest att det var... Det är ju väldigt länge sedan man har känt så här... Att man vill fråga om någon vet någon cool sida på internet som man kan besöka. Ja, verkligen. För nu vill man ju... Det kan man men, inte men fråga. Det här, man vi... sig undan. Ja, men, eller också man att... blir ju pådyvlad sidor hela tiden. Ja, men och sen också, vadå en cool... Det är ju så skillnad för att det är här, vad som helst. Det är ju bara något coolt. <laughs> ja, mm. Jo, men precis. Ja, men men det nu, var nu vill liksom... man ju ha något specifikt då, mera. Om man frågar efter en sida. Mm. Jag kan tänka mig att coolt var väl något som kanske... Ja, men... Inte liknade något annat. Eller hade någon cool mm. bakgrundsljudslinga. Eller, mm. Kanske en chatt med väldigt många deltagare. Ja, eller, vad vet jag. Ja, men eh, ja, det var i alla fall. Eh, det var väldigt spännande. En tidsresa. Ja. Ja. Då har vi kommit fram till den här mer eh, lättsamma delen. Ja. Eh, nu ska vi äta. Ja. Mm -hmm. Och vi har ju ja. hade ju inte förberett det här. Nej. Så vi gick i affären och letade efter någonting- som ingen av oss hade ätit förut. Vi tänkte, vi tar något vi ingen av oss har ätit. Ja. Det som... var inte så lätt som vi dessutom Nej. var beredda att smaka på. Det fanns ju inte så konstiga saker heller. Nej, vi var inne på rått ägg, men det var... Nej, men det var B. Det var B. Det här tycker det här är mycket coolare. Ja. ja. Eh, vi följer ju för... En burk. Kimchi! Eller Kimchi tror jag man säger, va? Ja, du vet att det är så. Nej, men jag har tror det. Jag, jag, jag, jag, jag har faktiskt det. Vad fan? Mm. Kimchi. Kimchi? Ja, det jag är sådana här Kimchi-disney. Kimchi Sotar, murra. ja Nej, jag vet inte. Nej, det kan man. Nej, jag vet inte hur man säger det. För de som inte vet, så kan jag ju då berätta att på burken står det: Det koreanska köket. ...med sina många tillbehör. <laughs> det var inte det jag... Det var inte jag... Glöm det var på andra sidan burken. Nu tar vi om det här. <laughs> Shim -shim är en nationalrätt i Korea... ...där man äter Kim morgon, middag och kväll. Varje familj och varje landsende har sitt eget recept... Ja, den här är gjord på svensk guldadekologiska grönsaker. Eh, <hör> och vi har ju... Vi har ju ja, ja, vi har ju... Vi har två skålar redo. Ja. Jag kan säga att det ser ut ganska mycket som... Eh, som pizzasallad. Fast mycket mer finhackad. Men det luktar ju inte som pizzasallad. Tyvärr. <hör> här får du din, det Michaela. Och jag är ganska glad att jag lämna från mig den. Det luktar ju lite grann som surkål. Och jag hatar ju surkål, alltså du ehm... ska vi läsa vad det är ja. det, luknar, ja. det luktar inte bra ah, det, jag, jag, jag längtar lite. tillbaka till de här spygodiset <laughs> mm, läs vad som är i för att, eh, mm. det är inga konstheter egentligen nej, viktiga ingredienser är grönsaker vitlök, ingefära och chili smakupplevelserna varierar från mild och söt till stark och het och den här var då. Njut av vår spännande Kim Jag tänker att ändå. Jag tänker en god, kriddig grönsaksblandning. Med rötter i koreansk matkultur. Finns i smakstyrkorna medium och hot, och det här är ju då hot. Ja, det var ja. Det var ju ett misstag. Eller det menar, det fanns bara den. Jag är ju inte så himla sugen. Då. Men du ska smaka, vet du? Ja. Du ska jag ju tror... förresten, som en liten bonus också, dricka en flaska Oso. Eh. Som vi, som vi har pratat om i ett tidigare program. Ja, jag har blivit förärad den här lilla grekiska flaskan mm. också som, mm. som Henrik pratade om i förra podd, poddavsnittet. Ja, det är ju inte, ja, det är en flaska. Ja, det är en liten flaska. Ja, den, den är, är liten. Jättefin. Ja, är, ja, jag ska inte klämma en hel jätteflaska utan det är en pytteliten flaska. Um, och jag har inte druckit så förut. Och Henrik då är ju inte så frust i lakris. Så jag har dock då ska... druckit så förut också. Och jag, ja. det funkar. Det funkar. Men det ger mig inget. Nej. På samma sätt som det ger dig. Det vet vi inte. Nej, det är Men vi börjar med, vill... med den här fantastiska... <laughs> Men du, uh? hur... det, här är ju inte... det, här, det här känns inget kul. <laughs> jag vet inte fan om jag vill smaka på jo. det här. Det är så jävla äcklig jo. dukt. Du får faktiskt smaka på det här. Mm. Tänk på att jag... Min, min... Tänk på att jag var inne på att vi skulle äta upp hela burken. som så har 50 gram. <laughs> eh, vi har ju fått i upp nu kanske fem, 25 gram varor. Ja. Tänk på att jag min eh, gör, otroliga motstånd mot att äta råfisk. Och det gjorde jag i förra avsnittet. Så du får faktiskt smaka lite grann. Så det här känns som... Det här det är det här, nej, det här känns ingen inga bekymmer. Pancake. Ja, det är jag faktiskt. Är det så? Ja, verkligen. Men du måste så. tycka att det här luktar värre. Nej, råfisk luktar hundra gånger värre. Men det luktar lite som... Alltså det luktar ju som surkål. Men ja. det luktar också något, Det luktar lite kryddigt och gott. Men du? Mm. Är det Nordkorea, tror du, eller Sydkorea? <laughs> ja, det satt det också. Ett lands ändare stod det ju. Ja. Så de kanske har olika recept i nord och i syd. Det känns ju som att äter om det morgon, middag, kväll så känns det ju mer som Nordkorea, måste man ju säga. Men har de råd med det? Den kostade ändå 40 spänn den här. Ja, men de hackar väl sin egen. Ja, det är klart. Men det blir spännande nu att se om vi kan tänka oss att äta det här morgon, middag, kväll. Eh, ja eller så flyttar man inte till Nordkorea eller Sydkorea. Men jag funderar på Kim Jong-un heter han diktatorn i Nordkorea uh. han heter ju Kim Chi. Och du tycker det ska uttalas Kim, Kim Chi heter fast... ändå Kim Jong-un och Kim Jong-il. Men jag vet inte hur det här stavas jag bara... Men det stavas K i M ah. C H I. Ah, okay. Ja okej. då borde det uttalas olika inte Kim Kim då utan Kim ja ah, det Är det kanske Kim Chi Jag vet inte. Vi får väl måste man verkligen Ja, det måste du faktiskt. Det är lite, jag Tänk... får ju lite så här vibbar från lågstadiet när man, när arga mattantarna skulle tvinga igen. Nu sitter hon här, mattantarna, i din säng. Oj. Precis. Ja, jo men det måste du faktiskt. Jag gjorde det ju förra gången. Det var ju jättejobbigt för mig. Åt du hela maträtten? Ja, jag åt en pytteliten fiskbit. Och så åt jag lite fisk i de där rullarna. Du åt, men riset håller inte så illa. Nej. Och det åt du ja, uh -huh. Men du behöver ju bara smaka. Jag tog en pyttefitt bit. Du behöver bara smaka uh -huh. lite lite grann. Okay. Det här har varit typ mer spännande än vad vi trodde faktiskt. Jag visste inte att det skulle vara så här Men vi stoppar vidrig. jag med den. Jag tänkte mig något mer som coleslaw tror jag. Och fiffan fan, gjorde det. Har du sett <laughs> den här Disney-filmen hoppa högst? Nej för det är ingen disney filmen. Alltså, <laughs> det är alltså, ling -ling. Det. Ja, som slutar med att de äter dagmask. Nej, slutar inte med det. det Kanske börja med det. Nej, den, de nej, den är att de någonstans mitt. Ja, den ligger på sjukhusprocessen. Nej, men du, mm. smaka. Det här känns lite så, tänker jag. Smaka. Du sitter med dagmask. Jag kan ta en tugga till. Men alltså, nu ska du ju bara plocka hem någon här trofé här. Att du, att du är så cool och frigjord. Ja, jag, ja för, det för det visade jag ju förra gången. Hur cool och frigjord jag är. Ja. Smaka nu, Henrik. Det var också jag vill inte. Var, var det gott då? Tänkte jag det här? Det var inte, inte nära. Det är bara det här inte, du ska äta det, morgon, middag, kväll. Nej. nej, det skulle jag inte göra. För det är ganska starkt. Hur, hur står sig smaken i kontra doften? Måste jag veta. Mm, bättre. Det smakar bättre? Jag tycker det. Men alltså, jag skulle hellre äta det här, äta det här morgon, middag, kväll. En sushi morgon, middag, kväll. Alltså ja. oh, <laughs> kanske inte, men du behöver ju bara ta pytten, nu får du ju sluta larva dig. <laughs> alltså jag var, ju, jag var ju, jag var ju mer sugen på ett rått ägg, för det luktar ju inte så här vidrigt. Om det inte är ruttet. Smaka nu. Ja, nej, det hade jag inte tänkt. <laughs> ruttet, Tänk jag, jag hade rått. <laughs> jo, om det inte är ruttet så är det då. Tänk på då? Nej, men tänk på mig. Jag gjorde det ju förra gången. Något som jag kände verkligen att jag inte alls ville smaka på. Hur mycket måste jag ta då? Nej, men bara pyttelite. Räcker det med så lite att man knapser? Alltså du, Nej, du måste ju Måste det smak... höras i högt att jag tuggar på något? Helst. Men... Vilket är minst äckligt i alla fall. Men du har ju smakat på så mycket konstiga grejer. Hade det varit hostmedicin har du direkt smakat? Ja, ja. <laughs> Men alltså, det här är ju äckligt. Det luktar ju äckligt. Mm. Smakar det Henrik. Men sen slipper jag... Har jag nu ett eller? Ja, nu är det klart. Men hur gott tycker du egentligen att det är? Du, har ju, du är? Knappt där. Du har ju själv tagit två tuggor nu på... Vänta, jag ska se vad men det är starkt. Tio minuter. Jo jo, men alltså men det är, inga, det är... din din middag kommer ju att liksom sträcka sig in på frukost innan du är klar. Nej, men jag kommer ju inte äta Det kommer det en ny tallrik. Alltså det är för starkt för att äta upp. Men ja. när jag åt surkål då spottade jag ut Jag satt ute som du var. Jag kunde inte svälja, jag kunde inte svälja den, men det här det var ganska gott. Det var inte att smaka nu, Henrik. Du dör inte, du kommer inte kräkas, det är ganska säker på. du kommer du kräkas faktiskt. Vet du vad, du får spotta. Det smakar starkt och lite vitlök- och så är lite den här sura smaken. Vad sa du, jag får spotta? Du får väl spotta ut i skålen om det är så fruktansvärt- så att du inte kan, kan tugga mm. och svälja. Ja. Mm. Men jag kanske måste springa iväg och sådär. Då gör du det, Vänta väntar jag här. Mm. Ja, visst. Men vad bra i och för sig. Det skulle vara schysst att få det gjort- det, är ju det här... blir en väldigt lång podd. Ja, jag, men inte bara för lyssnarnas skull, utan för min egen mest. Mm. Jag känner ju doften hela tiden. Det, om Jag antar att jag skulle slippa den om jag smakar och sen slänger resten. Ja, om inte jag tittar här med min skål. Ja, du tar med det här skålen, burken, hem Smakar det? Ska vi säga att nästa som donerar pengar får den här? <laughs> kan få en helt ny mm, det kan man få, man vill. öppnad burk. Tycker du att, vad säger som att... Nästa jul så lottar vi ut allt vi har smakat om det roligt. Ja, det är ju jättepaket. Jättekul faktiskt. Ja, det gör vi. Men då måste man fixa på stort. Det är det. kör. Inga kvällningar. Åh, oh. det blir inte så farligt. Jo. Nej. Äh. Det det här kan jag bara inte svälja, det går inte. Ty... Men... men du kräktes inte. Jo, det hade jag gjort. Jag kände vad... Om du hade försökt svälja. Det var så otroligt nära att kvälja i alla fall. Hur duktig du var Henrik. Men jag spottade ju ut det. Ja, men du smakar ju. Gud det här, var, det här var ju seriöst äckligt jag ätit. Jag det kan inte komma ihåg när jag ätit något, något, något, något äckligt. Så äckligt var det ju inte. Men det kanske är för att, har du ätit surkål någon gång? Nej. Nej, det är nog det. Ska man börja med det? Ja, jag tror det. Har du ätit det någon gång då? Det ska vi inte göra. <laughs> Nej, det ska vi inte. Men du... Äh... Ska vi ta ut det här nu? Ja, visst. Mm. Hej då! Hej då!